Але не сміє їй навіть злого слова сказати, бо не знаю, що я зробив би йому. От нехай Бог боронить, щоб до того дійшло, щоб аж ти між них мішався. Гірки то вже світ, як між чоловіка і жінкою, мусять пальцями тикати інші люди. На тім розмова закінчилась і полягали спати. Розділ 15 Костиха в перший же день рада була дізнатися, чи правда те, що на Олюньку наговорила воїна. Але трудно було зразу про все дізнатися, бо не випадало з першого дня починати сварку з навісткою, щоб переконатися, чи вона вміє відгризатися. Костиха почала з іншого. Вона зараз таки першого дня заставила Олюньку до роботи в хаті. То було найслабше місце, де можна було виявити Ольоншині хиби. Вона вміла з того, або мало що, або нічого. А Костиха вивіряла навістку. Казала їй виконувати то одну, то другу роботу.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 «Нічого тобі не вміє зробити, хоч на сміх». «Та може ще навчиться?» – каже ніякого Дмитро. «Навчиться тепер, як стала заміжньою». «Ого! Пиши пропало! Того треба вчитися дівчині, як їй десятий рік мене, але не заміжні шляхтянці. Наша мала Мариня в сто разів більше знає, ніж та стара Гойда. Ет, робіть собі, що хочете. Ще я не мав би робити, та тим собі голову сушив».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 З цими словами вона зняла з полиці стару вищерблену ложку і подала невістці. Олюнька не сказала нічого. Вона не догадувалася, яким духом диша на неї Костиха. По обіді Дмитро пішов у поле до роботи. А Костиха і Олюнька осталися дома. І знов Дмитро, прийшовши з поля, не сказав Олюньці слова. Пішли спати. Костиха лягла з Марійкою на постелі. Дмитро ліг на лаві.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 То дома з Костихою, як була в полі, Дмитро нічого з нею не говорив, ні про що не питав, хіба про те, що оторкалося роботи. Він поводився так, ніби у Люньки, коли нього зовсім не було. А тим часом, коли Дмитро з Улюнькою йшли в поле, люди ставали на дорозі і дивилися на них.